Hallo oh, mense, welkom bij Gogebyte nummer 8. Mijn naam is Natasja en hier die 2 november 2009. So ek, goeiemiddag, goeie naand, goeie ochend, wat er tyd jy nou ook al besluit jy gaan na my luister. Baie welkom. Nou ja, as jy na die ander oons bykie geluister het, as jy nou gehoor het, ons het vrijdag gaan gaan by mykaar kom. En dit was baie lekker gewees. Um, bykies te veel lekker, ek het een paar luise weer geleer in my leven. Een van is, ek kan net nie meer drink soos wat ek gedrink het toe ek jonk was nie. En uh, ek het net weer my, uh, hoe sê hulle, my, my eie reels pikkie gebreek. En dit het my pikkie laat beboet. My reels is, as jy vir, jy moet virzichtig wees, as jy nie vir jou eie drank betaal nie. En ek moet nooit by alle mense probeer by jou as jy pikkie ligwichtig is nie en ek het alweer daar reels gebrek, ek het gedig, ek gaan nou probeer by die ouwens uithel, nou ja, 3,5 pints later, en 3 shots later, is ek daar by die pap weg, baie pa, dankjy Alexander, het was een wel aangename stukje ontdekking wat jy vir ons hier ingestuur het, ek weet, Willem sal nie so denk nie, want hy het homself toe en terug verdwal, maar, <laughs> Dus is nou my ander story daar en nou, Johan, Johan weet meer van die story af. Maar ja, jy sê, dankie ons Chris lekker om jy te gaan ontmoet het, om die naam en die, die gesig en die stem in mykaar te bring. En ook vir Alexander, van Alexanderse Blok dan, nou Engelsman, jy praat lekker Afrikaans. En dan het ook vir, natuurlijk weer vir Johan gesien, en ek het vir Willem gesien, wat daar by Johan is. En dan het ons in ook jy ontmoet, uh, ou Safa, Welkom hier so by ons in die potgooi wereld, ek sien jy het jou eerste kakpot nummer 1 uitgebring en slake man, jy sal so lekker gewoond raak aan die praatere, jy sal sien jy sal vinnig vinnig die half uurkie ompraat, sal voor jy nog weet wat voorbij met jou gaan gebeur en sit voorbij, dan moet jy weer snip en snu Nou ons het een speciale request van Johan, ek moet hierdie opname in 1 gauw maak Ja, um, my is nou nog vroeg in die opnames, so ons sal so net maar sien hoe dit hoe dinge verloop. Maar um, ja, Vrydag gehad. hier van die werk af het ek sommer daarso op pad Wokselstasie toe. En by Wokselstasie uit het ek so 'n bietjie verdwaal, maar my pad tot by die pap gekry. En eh uh, Johan en wie was ook Chris en Alexander was al reeds daar gewees. En eh uh, glas op die tafel vir my. En so het ons toe begin ook wegske daar, so met ons, ons keiersessie. En diep dinge bespreek, soos wat jy altyd doen, hernstige dinge, en uh, meer luchtige dinge. En dan het ons ook op die woord uitgekom, wat ek wil graag, as iemand weet wat die woord is, en ek het nou probeer opsoek, en ek kan het nou vraagtig nie kry nie. Ons het gesikkel so dier die nacht, om uit te vind wat is die Afrikaanse woord vir iemand wat een stoker is? Je weet, iemand wat jou achtervolg, soos een achtervolger, soos een achtervolger, dan. Maar in egen geval, ek wil nie, of dat wel een rechte of een syver Afrikaanse woord vir, vir stoker is. As iemand my kan uitdeld met daai, en dan denk ek sal, uh, al syf van ons wat al gekyre het, heel meer rustig kan slaap. Soos ek sê, ons nou lekker dinge daar bespreek, ons het so lekker bespreek, ons het even besluit om vir, vir etien, daar van uh, cybersakkie af, alipad uit sy pyjamas uit te kry, maar wow, nie uit sy pyjamas uit nie, nie, yes, ons kan daar nie so gelukkig op Skype geseen het nie, maar ons um, <laughs> uh, het hom daarom daar in die bed uit gekry dat hy daarom met ons kon keier het, en so het ons to ek en Chris nie wantie met hom gepraat, en dit was, is daarom er lekker, jy, jy ken nie ou van die kant af nie, jy luister na sy stem elke week, en dan en praat jy met hom oor die foon asof jy hom al vir jaren ken. Dis een uh, heel anders de concept wat gemakkeliker raak, ek denk met die nieuwe era, en die nieuwe technologische vooruitgange wat ons, ons kan benutig. In hy geval, so het ons toen nou uh, ook gekeir en gekeir en, gekeir, en uh, ek het nie besef, die pap het nie een uh, laaste rond, gewoon in Engeland, so elfjes, ek kan dan, rijd, leid die pubs, een klokkie, en vir jy sê, dis nou die laaste rond en dan moet jy nou huisek aan te gaan, nou flippe nou, nie 10, 12, het die pubs die klokkie nog nie geleid nie, en ek besef, toe hoor jy so, ek moet nou, uh, by myself as op trein gaan klim, en hoop die laaste trein vang, want ek hoef nou virachtig nie dis om op die nachtbus, hier dier London, an te sikkel, tot op die nie, en, uh, So het ook sommer een uh, swart taxi gevang daar van waaraf ek in die straat gestaan het en dit het my gelukkig toe in tyd vir die laaste trein straat vir toe. Um, op die jubilee line, op die silver line, hier in Londen tot na by my huis gekry. En hier soos so vir toe in 20 oor dit my man my, my man my weer daar vir die stasi opgetel. Nou, toe hy my met die stasi op gaan kry, was ek nou heel wakker en lichter. Ek was uh, glad nie beinvloedier die aantal vlieme drank wat ek ingeneem het nie. En ek was baie braaf en slim. Maar uh, toe ek nou by die huis kom en ek my koppie so neersit, to is het asof uh, ek soos a bom is en al die liquids met my brein bykie meng en toe wil net nog glad nie meer saanwer nie oor. To help ek om die goede, die toiletgoede te aanbid die so so reg nie oor my bak Maar nou ja, so het ek nou maar ook een ontslaag raak van die gifstoffe wat jou leif nie mee gewoond is nie. Ek drink baie min. Um, to ek jonger was, het ek <laughs> bekie lekkerder gekuier, maar deesda het ek geleer, as jy, of mees of die tyd reik waar ek wil wees, so ek drink nie rarig nie. En vredagand was nou een van die aande wat ek myself rarig waar kon geniet. En die, en die keir, en die mens en geselskap was so lekker, dat ek nie rarig trek hou van wat jy drink nie so drink jy jouself met wat nie strand in, maar nou ja, yeah. dit was nog sies lekker, ek sal dit nie vir enige iets, ek is glad nie spyt oor enige niveles wat ek moes geleer, dat ek nie meer kan drink nie. Um, ek het ook gesê, as ons volgende keer by mekaar kom, sal ek jy designated driver wees, want uh, ek dink, dit is sykere Suid-Afrikaanse ding, ek weet nie hoekom nie, as hulle die glas die strand vir jou neersit, en jy weet vir a feit, jy kan dit nie drink nie, Nou ek dink in Johan sy geval het hy gepraat van die tequila, en my geval het die sambuca. Is net, wie jy, ek het ook daar om die toilet gefouste toe, toe sê ek vir myself, jy weet jy kan dit nie drink nie, maar laag glasjes vir jou neergesit, en jy gaan virachtig nie terugstaan dis nie manne nie, toe slik ek maar. Nou ja, so slik ek en slik myself tot in die, tot in die moeilikheid in. Ja, saterig was a bieke van a waste gewees, ne, uh, hersteldag, maar sond, sondag was ek weer lekker verdvris geweest. ek het die afgesyker Epping Forest toe en ek het a paar fotokies gaan neem van die mushrooms en, en die blaarkies wat so mooi verkleer, want nou so, dit is nou die somboi by ons herfs. So dit was daar nie a hele stikkende naweek geweest nie, maar dit was a verskriktelike lekke aand geweest. so weer eens, al die ouwens ons gaan, ek hoor ons gaan wees soe maak en ek sien uit dan al, Ek dink, meeste van ons het uh, vrijdagand genoem, dat ons by die, uh, amal gaan rugby toe, op die 17 november, gaan die boke ten die Saracons kyk, daar op Wembley, so ons sal sêke mykaar daar so wees sien, en so so doppietjie drink, maar well, hier sê, ek wil nie eers ding kan drank nie, ek sal koud drink, jylle kom maar drink wat jylle wil, ek sal vir die koe boek, maar anyway. Ja, so, hiet ons nou, een nieuwe potgooier op die, op die netwerk. Sterk is daarvan, dit is, uh, baie goeie eerste potgooi wat jy gemaakt het, ek het lekker geluister, maar nie te veel worry oor wat Johan vir jy sê nie, jy hou, denk my daar ander, dat het net vir jy s'n ruglijne is, en dan as jy begin aanjaag, dan, dan gaan vraag jy vir advies, het ek gevind, my eerste potgooi was in echter nie derig my te lang nie, maar ek ek, ek, ek sikkel nie meer so by om met myself te praat nie, dit raak vir herig waar beter, so dit is oroiend, Ja, ding wat gebeur het, wat ek moet sê, ek het so'n bieke, um, tos nou laas, weet, kopie ligawe was, het ek uh, vir die, die nieuwe Apple Mac, of die nieuwe MacBook Pro, daar so uh, bekyk, en ek het vir myself nou maar gedink, ek sal, um, as ek sy tafelkate gaan, en dan van die tyd, gaan ek my laptop vir my ma vat, en ek het a Sony Wilde en dan kan sê dit my, en dan sal ek vir iTunes en al die goeders van hierdie kant af aflaai, dat het bietjie vinniger is, en dan kan ons dit uh, maar net vir hulle rekening aan die kant oopmak, wat hulle dan kan gebruik. Maar, dit is nou maar net een storykie, want dan kan ek vir my een nieuwe MacBook Pro koop. Nie dat ek een uh, MacBook nodig het nie, maar, hey man, as jy hom kan kry, dan kry jy hom, maar, het <laughs> moest lekker. Ja, so anyway, en vand ek, as iemand enige, iets jy het, het, of enige websites in Suid-Afrika gebruik, of as iemand vir my aan kan denk aan watse websites dit makkeliker is om hierdie af te laai, wat jy die nogal redelik goed in Suid-Afrika sal kan gebruik, laat my weet so dat ek die goeders kan oplai so dat my maaderme, a lekker groot rekenaar, of niewe rekenaar, die beding kan kry. Kijk die nou so'n nies, of uh, let die nou die aand op my iPhone en speel, en ek het so'n application wat uh, is no, Reuters News, en hulle doen die nies, nies vir die week in prente, en foto's, en een paar van die foto's het die my oog gevang, en die eerste is daar in Bulgaria, het hulle nou so'n nieuwe dobbelding aan die gang, waar hulle mense tot om met 5000 euro's eh, op bie, om dier een roeilicht te jaag. Nou, as jy niks tref of niemand doodmaak nie, dan wen jy nou die geld. Maar daar is nou al een hele paar gevalle gewees, waar hulle, hulle jaag met hulle karre of motorvies dier bezige interseksies En uh, dan as jy nou niemand draak tref nie, dan, dan, dan krij jy nou of wen jy nou die geld. En dan sal nou ook uh, klomp wetenskap wat aangaan op Hoe gaan hierdie ou nou doen? Of hoeveel karre gaan hy nou uithaal? Of hoeveel ander ongelukke gaan hy maak? So as iemand met hard breek en iemand jaag en die ou vast, dan verloor jy basis. Jy moet daar deur maak sonder dat enig iets met enig iemand gebeur, voordat die geld kan ben. En so praat ek toen nou ook met my ma, en sy, uh, sy staan by uh, petrolstasi in Suid-Afrika, en sy sê, Jezus, kijk nou hier wat gebeur. Toe jaag een van die teksties ook gaan voorbij een kar wat stilstaan by een rooie licht, ook dier aan een ander rooie licht. wonder ek nou het het hierdie tydverdrijf vir homself nou tot in Zuid-Afrika gevind of dink ons nie dat het dalk daar ontstaan nie. Dalk het die al Bulgariese reikman of oudie hom self daar in Zuid afrika bevind en nie. Jesse, ek kan lakke geld maak in Bulgarie as ek hierdie speeliekie speel. Uh, my geval dit het uh, my na my net bykie, let wonder hoe hierdie twee dinge wat ek in een naweek lees, en van woord by mekaar kom. Dit is uh, bykie toevallig, denk ek. Dan het ek ook gelees, hulle het in Amerika, of een van die universiteit in Amerika het navorskig gedoen, en dit is natuur, of hulle het achtergekom, of uitgevind, ek weet nie hoe nie, my nageval, hulle het een paar ouwens, een paar uh, toetsen laat doen, en uitgevind dat as jy een slechte drijver is, bestuurder is, karbestuurder, of motorist is, is dit in jou gene? So as jy nou nie lekker kan rij nie, dan dan is dit sêk na my jou male as een skuld. Nie net omdat jy jou geleer het bestuur nie, maar omdat dit as hulle nie goeie drijvers is nie, jy nie goeie drijvers sal wees nie, dit is nou glo in die gene. En hulle het nou so getoets, hulle het 25 mens of iets gevat op geslag, en hulle op hierdie, simulator gesit, en weet later weegsit, en die mense wat hierdie typiese protein in die brein het, of geen het, het gloos slachter gedoen, elke keer. Um, so dis nog nou bieke interessant, so jy kan nou nie radig meer vir die ou voor jou screen, omdat hy onnoosel is, en omdat hy soos hy gat ryn nie, want hy synd, dit is moest nou maar hoe hy gebore is. Ek dink, dit is een strong story myself, maar anyway, Dis noem maar seker noem maar, elke elke ding soek hulle rede voor, en dis noem maar verslachte bestuur, dus het hulle nou ook noem maar daie rede daar uitgedink. Toen het ek hier anders toe, wat ek myself dood oor gelag het, hierdie ouwe Noorwe het, orie, het uh, in die land ingegaan, en hy het, hy het, uh, toen nou hy so deur douane stap, toe stien hulle my hier klim spinnekop uit sy zak uit, uh, wat sy groot haarige spinnekop in hy tarantulas, En hy het klim die ding nou, hy het sy sak uit, en hy keer om toevoer, hy sê van, oor is nou, oké, okay, jy mag nie hierdie ding nie in die land in nie, ons het wette en reelsverdiening. Hy is nou toe baie jammer, en hylle besluit, en hylle gaan om nou verder um, bykie deersoek. En nie uh, deersoeker, hy bring toevoer hylle a story op, hoor, wat ek nou nie die, die aantal uh, gogas en schuders wat hy op die ouwe gekry het gevang. Die ouwe het, Toe hulle nou sy hemp uit toe kry hulle 14 kouse op sy boelheid vastgemaak, en binnen die 14 kouse is daar Royal Pythons, een Baba Royal Python slange, en toe hulle nou sy broek aftrak, en toe dan daar nou nog verdere 10 blikkies aan sy bene vastgemaak, en in die blikkies is daar Albino Leopard Geckos, En die ou, die 22-jarige ou het, uh, is toe nou uitgevang met, met die hele story. Maar jy sê, hy is toe beboet iets soos uh, 2265 dollar is hy toe beboed, want hy, hy het reels en regulaties oor um, vir al reptiele wat in die land ingebring word maar jy is nie eens gearresteer probleem, jy is net daar, so jy moet nou faan betaal, ons hou die dierkies achter, en dan gaan jy nou maar verder. Ek dink, dit is verskriktlik, ek, ek, ek weet dit is nou reptiele, maar vir my enige dieresmokkeling is is verskriktlik. Ek, ek, ek dink, die, uh, ek dink, wette recht waar die wereld moet bieke stuiver gemaakt word met die historie, ek het ene hand, het ek die ding gekyk op die televisie, en daar was, eh, uh, Op die, die ding geweest het hulle, um, hierdie ses, ook ook een van die slang of lizard of een of van die ding nie, maar hulle was nog babiekies geweest so hulle kan hulle nog nie seer maak nie. Maar die arme goedies was so gediedreer en, en van hulle was stikkend gekrap en so hulle self nie probeer uit hierdie kouse en blikkies en goeders uit kry. En ja, is en van die goed is daarom veel erg lelik en grillerig, maar in die van die dag is het nog steeds dieren, wat een die plekje in die zon soek. En, uh, maar nou ja, hierdie ouwe het nou niks meer verder met hom gebeur, en het net die goed by hom gevat, en, en daar is hy toen nou maar verder aan beweeg, sonder sy, sy efforts om die dieren in die land in te kry. Dit is... Uh, Lyk my ammalse story nou hierdie week om so, so kort pot hier te maak. Misschien is dit nou maar die nieuwe effecte van, van Lekkekeier daar so by uh, Alexanderse gekeerde pap. wat Is dit Zedkijst? Zedkijst? Zedkijst? Yes, my nachtval, dit is Lekke man. Ons het elke keer een nieuwe bier probeer en een van die bier het soos bubblegum geproen. Natuurlijk nie help om om uh, jou bewust te maak van hoe sterk die bier is as het so sweet sproen en dis wat jy ook verder daar die moeilikheid inbring, na. Anyway, um, ek ga jy hier laat, want soos die ander, het lyk het sikkelijk ook om bykie klaar gepraat te kry, as jy ietsie wil sê, gaan daar so op www.gogebyt.wordpress.com andersens, goede af my mail by gogetassie at googlemail.com of maak met wat jylle list het eindelijk. Ons is, ons is happy met alles. Ek het daar op my, uh, ek weet nie of dit per ongeluk is nie, as het uh, as purste 1 is, ek het ek een vlagjies op my website, en uh, ek het 1 van indonesië afgekry. So as daar die oukie in Afrikaans wat daar Indonesia op my afgekom het, vir my comment wil loos, sal dit nogal cool wees om te sien of jy een rechte vlagjie of nie te speel, speel is Maar anyway, vir alle aanhouwens wat luister, Ek waardeer dit altyd, en is lekker om uh, bykie movement en comments te sien op my website, maar as julle nie wil nie, hoop julle het lekker geluister ons. Bye!